Azul. Del cuadro Muy boas tardes, queridos ointes Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia dúas oriñas de radio en galego para todos vosotros Para intentar que todos vosotros pasen ben dúas oriñas mmm, de, Da tarde do sábado Con todos vosotros Oxe, doce de marzo do 2022 vamos a comenzar con un bocadeño de música pero primeiro saudamos ao noso técnico Kiko Berinchón que sin él non podería sair isto adiante eh, darlle benvidete a Armando, moi boas tardes Armando moi boas tardes eh, Xulio e toda a audiencia que nos está a seguir e agora xa están xa metiéndose aí polo, polo Facebook aí para vernos e eh, mandarnos nos oudos, así que benvidos a todos e como non Un buen comienzo de este fin de semana. Sí, sí, damos damosle saludo precisamente a Óscar de Soto que nos está escuchitando otro lado. Acaba, <ríe> sí. acaba de mencionar ahí, <ríe> sí. muchas gracias, bueno, muchas muchas gracias por escucharnos y por estar ahí otro lado. Mm... Como chei dixen o que queremos eh, que pasen duas oreiñas de radio agradables, eh para ir aduviando todo isto que facemos é eh, poñerlles un bocadiño de música, sempre para despois conectar co co, co xente de Galicia, con est, neste caso sempre na primeira hora conectamos co noso correspondente Alina Costa da Morte. Mm, pero díxemonos de palabras eh música, música, música un pouco música, música non. Na portada fría deiro hai dúas pedras de acento unha é pra enamorar outra pra perder E despois de escoitar este bocadiño de música que facemos darlle a ben vida moi boas tardes ao noso correspondente na Costa da Morte veña Oscar, boa tarde Hola, boa tarde, que tal desde aquí, desde a Costa da Morte desde Cormio, xe cun vento do sur que, bueno, casi parece que que estuváramos no mes de diciembre ou enero para que quedar primavera uh -huh. se vai a resistir a vir, pero aquí seguimos eh, e vale. eh, bueno, eh, con ventiño, pero, pero barbar. Sempre se estaba aquí na costa de morte. Benvido ben, ben, ben, sí. sí. e moitas grazas por estar con nosco. Qué tal a, a, a semana ven e agora mm, o esa semana, a... bueno, os esta semana quizás un pouco máis ajetreado do normal. Sí. Eh, sin embargo, bueno, vir estar con vos aquí nesta en este anetiño de, de sábado sempre nos enche un pouco de orgullo. Por a mañá preparamos e recopilamos todas as noticias interesantes, desde que mm -hmm. pasan na costa para vós e, e bueno, a radio, a radio sempre nos dá ese sosiego que nos fai falta, non? Durante a semana hai xente que o busca, pois pues, no fútbol ou en outras eh, en <risas> outras cousas na vida, e, eu tiño esa desgracia ou esa virtude <risas> <risas> que busco na radio. É <risas> nada. Bueno, se si queredes comenzamos un pouquiño aquí neste recuncho da, da costa curioso eh? que, sí. que tamén estamos sufrindo o problema da, da guerra de Ucrania no tema dos dos precios Por un vouvos a falar desde dúas vertentes da, da Guerra de Ucrania, unha dos, do tema dos precios, porque está tendo xa bastante impacto, mm. sobre todo, bueno, nas, nas gasolineras, estamos acercando sí. xa a xa dos euros, eu poño que por aí peor, pois xa han un pouco máis adelantados adelantado nestes precios. <risas> sí, sí, sí. E tamén oh. no tema dos sueldos, todo hai que dicirlo, non é xa nos precios, pero eh, nós estamos tamén aí rozando xa en algunhas gasolineras, xa xa salía de fistear a un 89%, podería ser, bueno, é unha, un impacto moi grande. Eu poño vos un exemplo, simplemente nunha persona como é o meu caso, que colle o coche todos os días para traballar, faz 104 km, pois duplícase prácticamente claro, o, o custo de claro, de, de sí, sí, sí. O, o salario sigue sendo o mesmo, non? Que é sí, ese sí. auto, pero levade isto o mar, por exemplo, que somos terra de mariñeiros, uh -huh. de, de, de uh -huh. barcos que xa xa tuveron que decidir parar, porque, primeiro, os transportes para a semana que ven uh -huh. eh, vanse a poñer en folga porque, obviamente, non hai maneira de uh -huh. de traballar así todos os barcos, se si non teñen que enxelar o peixe pois non poden moverse uh -huh. e, eh, bueno, e despois, claro todos os, todos os ámbitos productivos están tendo problemas, incluso eixo me falaban Dunha panadería que que, bueno, que hai determinados dulces xa eh, é produtos que non van a poder ofrecer aos precios que se están dando porque dirían que cobrar a xente moito liñeiro uh -huh. e entonces están, están cortando bueno, nos supermercados eu creo que a veces bueno, un pouco exagerado non a veces o non, non eh, referme eh, que non se entenda mal a que é certo que bueno, falta o aceite de girasol de, de Ucrania e tal para que se acaba o mundo e a xente empeza a comprar aceite por todo lado <risos> no? un, un pouco tamán desorbitado non me refiar a este problema senón a que os custos de producción por exemplo de facer determinados dulces ou determinados produtos nas, nas panaderías já está convertendo nun, nun serio problema e, e evidentemente pues, deciden paralizar non sei como está a cousa por aí Pois pues por aquí andamos dese de xito tamén con, con, con preocupación con respecto a todas as cousas que están sucedendo e que son, son consecuencia precisamente desa de guerra nefasta que está sucedendo aquí en, en Europa precisamente, sí, pois pues eso, que, que no siglo XXI teñamos esa desgracia, ¿no? Esta desgracia Sí, sí, a veces as garras garras guerras, bueno, as guerras pues desgraciadamente non desapareceron do mapa global nunca pero o que si sí está pasando e é certo que é bueno, unha guerra moi cercana unha guerra por querer formar parte do proxecto europeo que, que bueno, eu creo que todo o mundo ten xa pues, les intimidades de pertenecer ao, a, ao espacio común, político, e cultural e, e social que, que lle convenha na política isto funciona así a nivel mundial o que pasa é que bueno, están pasando cousas moi extrañas no mundo e é certo que determinados países E, como é o noso, pux, a veces teñen unha certa dependencia De outros que, que bueno, Nesta situación notase moito máis E, e as consecuencias da, da, bueno, da política Moitas veces televisiva Vémosla tamén, obviamente pois na política real do día a día é isto empeza a verse tamén aquí na costa da morte Pois pues sí, sí xa, mm. a verdade é que é unha magua, non ter, ter que sí. Que, que, sí. que sufrir precisamente este trabalho eh, o tempo de que on, non é somente os transportes o que te dicías, os, os mariñeiros lóxicamente mm. notan o, o prezo do, do gasoio para poder ir a pescar e, e ademais os comercios tamén se, se, se sinten sí, eh, no dices, eh, pare, parece ser que a confraría de Corme e os comercios de Baio unen para o paro do transporte ante esa subida do coste da enerxía e do coste de moitísimas cousas que, bueno, estamos sufrindo todos, non? Si, sí, efectivamente, como recollemos un pouquiño tamén esas noticias nós en que pasan na costa, mm. os colectivos empazan a moverse. Obviamente, isto E, cando se ve desde este microespacio igual parece pouco, pero eu creo que cando se empeza a vivir neste microespacio porque o macroespacio empeza a moverse non tamén, e, sí. e vai chegar un momento en que é insostenible desde o punto de vista de que, bueno, un ten o salario que ten, a maioría da xente ten o salario que ten, é certo que suben uh, os, os precios pero os marxes de beneficio mantéñense sempre para os mismos sí. e ao final pagan que ten un salario, que pa ten unha nómina... Pagámonos, ten... claro, pagámonos. Efectivamente, porque estou absolutamente claro, eu faríamos esta pregunta, non os precios da, da gasolina do gasoio están subindo, non? Mm. Os marxes de beneficio da cadena de distribución e da cadena produtora baixaron, Eso é o que, que havería que, que preguntar e que os medios de comunicación nos contestaran porque está claro que os nosos marxes de, de, de, da nómina mensual sí que baixaron baixaron bastante sí, sí, sí, sí. e seguirán baixando Si, si, si, a verdade é que sí. é un amago claro, e, sí. e aquí non entramos, eu repito cando digo este tipo de cousas, non Eh, non entro en, en ningún debate de, de que, non, entro no debate de que está claro que se si aquí nos temos que atar o cinturón pues, teremos que facer todos, desde os que estamos máis abaixo, os que están máis arriba, e a veces dá a sensación de que os que nos atamos somos os de sempre ese é o problema Baia, a verdade que aquí hai a, a, a veces, pois pues, as tecnoloxías fan nos que que algunhas cousas nun, non non como un quere, pero aí estamos. De verdade que perdón. A, a, de verdade que a, tú a crónica fai que a realidade actual non se, mm, se se poña en valor e ademais se non falamos delo, del, mm. pois pues parece que non existe non sí. Claro claro e, per, vamos falar dun lado evidentemente da problemática, pero tamén por outro lado da solidaridade, non que é outro dos vertentes que vos queria comentar sí e é que diversos colectivos da costa da morte tamén aquí en Corme a asociación de Vecinos está poñendo en marcha un programa para acoller a, a refugiados ucranianos sí. neste mm. caso, pois pues, 12 doce familias. Eh, que van a chegar aquí ao Concello de Ponteceso e a asociación pois, buscou familias tamén na enlace mm -hmm. e, e, bueno, tamén a outra cara amable non? de que, bueno, sí, evidentemente nós sofrimos as consecuencias, non hai que ser egoístas estamos sufrindo unhas consecuencias que non está sufrindo realmente o que está sufrindo multiplicado por miles a poboación ucraniana Eh, nas súas propias casas entonces a solidaridade tamén hai que recoller solidaridade esta sin ser non o de, non, vamos a entender os foquiños de color verde, claro. o, perdón, de amarillo e azul, eh, non, da, da que realmente ten importancia que é, pois eso, axudar ao pobo ucraniano, que España bueno, no, cando fora tamén do accidente de Chernóbil tamén acollera moitísimas sí. familias sobre todo nos programas de verán uh -huh. e eh, bueno, eh, tamén hai que recoller a parte positiva e que a xente puxo pues, a final tamén é, é solidaria e eso su, supoño que tamén o estar desvivindo por aí. Claro que sí, sí, sí aquí tamén se, se nota moitísimo por certo, chegounos a noticia, ou por menos a mín no, no nesa, nese messenger que, que, que, sí, que, man, que man. todo mundo, eh, as novas tecnoloxías sirven para todo e eh, chegou nosa noticia de que hai unha reira polo roncudo por, por Ucranina, sí, o sea sí. que, que, que non é somente un pobo non é somente sí. unha cidade, sino que coido que a, a Costa da Morte está sensibilizada con respecto a todo eso ¿no? sí si, sí, o papel activo eu muitas veces sempre digo isto, está claro que, que bueno todos somos conscientes da, da problemática que está habendo ali é, é que muitas veces desde os nosos pequenos Desde das nosas pequenas posicións podemos facer moito e se todos sumamos as nosas pequenas posicións ao final temos unha gran posición non? e iso pux, é é ben importante entón, bueno, para empezar un pouco co tema de, de, de Ucraína e como se conecta tamén coa Costa da Morte seguramente co resto do Estado e tamén aí na... En, en Cataluña. E ahora, se si queredes, comentamos alguna noticia máis xa local, sí, sí. porque bueno, supoño que coñecedes a Festa da Carvalheira, de Festa. Sí, no? bueno, sí, sí. pues sí, pois pues confirmouse que vai a ser eh, este ano, eh, vai a ter lugar a, a 38ª edición, e despois de todos estes últimos anos de problemáticas e, e pandémias e demais, volve, pois, unha, eu diría que a gran festa galega da, da música e ainda compromiso de outras, non? Que hai moitísimos sí. festivales, pero, bueno, nós aquí temos moitísimo cariño a, a Carballeira de Zaz, porque a moitos, desde que somos pequenos, nos amosou, pois, un pouco a música con... eu non sei se mal se coñecía ou ben coñecía como música celta ali sí. a final dos 90s explotou os países eh dales a Bretaña francesa, bueno, Galicia, Irlanda e un pouco nos dou a coñecer sí. un pouco todo ese panorama musical, ver os Chieftains, ver sí. ver que xe grupos grupazos aquí tocando na carvaleira, saxos, tú fui fui mítico, non? Entón, volver a recuperar esta festa que sufriu moito nos últimos anos, tamén por culpa dos botellóns, etcétera, uh -huh. eh, que intentaron reconvertirse e o están conseguindo moitísimo, e para trás é motivo de orgullo e para a costa da morte que, que volvan a estar aí entón, bueno pois é unha, unha boa noticia que... estúbates algúnha vez por aquí grande, grande non, eu aí non, non, me, deu, non me deu tempo eu tiño visto por vídeos non, non puide non puide achegarme pero pero si sí, eh, home a costa da morte e a parte de arriba e eh, a, a outra zona uh. outro que tamén ten muitísimo Hortigueira Hortigueira efectivamente Hortigueira Bueno, que pasa que Mora Ortigueira suele ser, coincide más ou menos no tempo, no mes de estúdio de verano, sí, sí a festa sí. do percebe do roncudo, mentre que esta suele ser en agosto este ano suele ser o primeiro sábado de agosto este ano, non vai ser así creo que a van a mover a mediaos do mes de agosto polo que hai, pero bueno, xa vos derei datas moi ben, moi ben, y, que xa... Pero unha celebración, o feito de que digas, bueno, vai, vai, van a, vai a poder realizarse, eso é importantísimo Si, si, si, no, recuperase o pulso da, fest, da festa en Galicia que que tamén hai que reconocer e hai que darlle pois, evidentemente Galicia identidade como verbena como festa, pero detrás de todo isto hai xente traballando hai empregos, hai economía claro, claro. e, bueno, eh, que se poña en marcha pois, é, é unha boa noticia e ora Eh, cambiamos radicalmente de tema ven a primavera e xa veces calé o fantasma máis grande que temos na primavera por aquí a avispa ah, de no. lutina que nos sí. acompaña Oy, <ríe> <mía>. <ríe> que nos acompaña a... Entonces, nos últimos anos os concellos fan un esforzo masivo eh, por eh, trampear por evitar que as raíñas ponhen os seus niños que suelen ponhen no mes de marzo para ir dando lugar despois ás crías e uh -huh. creando pues, comunidades desta avispa tan peligrosa fundamentalmente porque se carga a outras especies, xa nosos, bueno, incluso a abeille, non tan importante no, na cadena eh, trófica de, de, do, da, da biología, non da importancia que ten para a natureza. Entonces, bueno, estáse facendo grandes esforzos. Alaracha está xa empezando cun plans de, de, de trampeo, pero uh -huh. seguramente nos próximos Nas próximas semanas veremos como o resto dos concellos tamén, eh, de alguma forma, se arman un pouquiño de cara a evitar pois, que, que siga crecendo esta, esta poboación. Están conseguindo, a ver, non desaparecer, pero se sí reducir bastante porque é certo que os primeiros anos viase moita máis e agora cada vez moito menos porque, bueno, vai coñecendo mm. e, e, bueno, é unha das, dos problemas que temos xunto con outros problemas que xa non venen de fora Como notaredes cando viñades por Galicia, sobre todo na costa, ainda que agora incluso a gaivota está chegando ao interior, que é curiosísimo, sí, unha, sí, sí. unha unha especie como a gaivota eh, típica de, da costa de pois que antes, bueno, un pouco era desta zona, ahora está chegando a zonas como Ourense. Urens, está se volvendo sí. pois, incluso unha especie bueno, que busca basura, porque non atopa ne. como antes nos povos, pois o, o peixe que traían os barcos, eso fuise perdendo todo, e, e bueno, hai un gran problema tamén na, nos povos da costa, porque a niña nos, nos tellaos, e, bueno, unha superpovoación por todos os lados, é un gran problema que, bueno, ten difícil solución, pero pero que te dan que darle, porque claro, o problema é que está causando tamén daños eh, importantes eh, nos, nos, nos povos da costa e eh, bueno, os digo ahora está, ves e empezas a ver incluso en cidades como Ourense curioso en eh. as terras da Fonsagrada na montaña sí. pois pues, tamén tiño visto algúnha gaibota o, o carraú dos, dos encoros que, sí. que, que temos en Calicia eh, pois pues, eh. están por aí e sí, sí. sí, sí, finalizando así un pouco O tema da, das especies invasoras, a Asociación Ecoloxista Vega, unha asociación galega que a prol do ecoloxismo, que nos emitimos un programa todos os lunes a mércoles sobre o ecoloxismo de Galicia, que la van eles, la diferna, pois informou tamén de que están traballando na Costa da Morte para sacar as especies invasoras das, das praias. Entón están organizando como pues, grupos de persoas que van participando, pois, pues, baixo a... Baixo a supervisión de, de biólogos para, para ir extraendo este tipo de, de, de plantas que chegaron pois pues, seguramente de outros países ou pues, de alguma forma chegaron a esta zona e, e claro adaptaron-se e, e se foron metendo pero claro a costa de ir acabando coas outras que ese é o problema non, non é só que invada sino que por encima vas fagocitando o resto mm. das, das especies Vale. E despois, para finalizar, teño unha boa noticia tamén porque o santuario da virxe da barca que sufriu uh -huh. pues, as inclemencias dos temporais e que foi recuperándose este ano vai a recibir unha inversión importante tamén para a mellorada e iluminación eh, dentro do, do, do paisaxe do entorno non que se atapa tamén da sinalización da que había grandes deficiencias bueno, sabedes tamén que Muxía, pois, é coñecidísima polo santuario de Virxe da Barca e que aparte de eso, pois, no mes de setembro celebran, teñen esa celebración importante para honrar a súa virxe e, bueno, un dos puntos tamén moi visitados do Camiño de Santiago o santuario da Virxina Barca e con isto, pois, pues, o resumo desta de semana señores, aí vos queda <ríe> <ríe> <ríe> moi bien Óscar vamos, que tú eres unha biblioteca andando <ríe> bueno, Muy... a verdade é que me gusta moito eh, a tarde dos sábados con vos e cada vez pois pues, moita máis xente e notando, se enxupa sí. desta zona e a, a sempre en Galicia a través pues, da, da reemisión que facemos os os domingos e incluso despois durante a semana, pois, cortes do programa bueno, sí, que, sí. Que, que están moi ben aproveitados por aquí por costa <ríe> vale, vale pues, pues ese é ah, unha levicia para nos e unha honra, sí, ¿no? honra. Sí, eh, nos agradecemos muitísimo a colaboración con, con vós e con Radio Cornella porque nos permite un pouco tamén pues, ampliar, esas... ampliar sí. claro que sí vale. eh, ampliar nos... fronteiras sí, sí, nós no, tamén nos sentimos moi moi sí. agradablemente no. bueno, pois pues, que por a túa aportación mm, sabemoslo porque non moitos dos que se conectan con nos pois de verdade que eh, recollen as suas inquironces e dicen "holin pois fala desde da costa da morte e tendes además un corresponsalala". Es que, o sea que, es que por eso eh, eles pero... mesmos eh, fans que mm, nos sintamos tamén moi a gusto coa túa aportación. Bueno, pois pues nada, boa semana a todos eh, aquí estaremos para a semana vindeira pois pues para contarvos vos máis novidades e que sean o mellor as mellores das novidades posibles. Veña, gracias. Perfecto. Moitísimo Óscar, moitísimas grazas Óscar. despedimos te con música e de seguida voltaremos outra vez a Galicia para falar con outra persoa máis. Sí, señor. Veña. Ah.